Ah, bonentzuuleok eta ongi etorri metalgarrasira ongi etorri denboraldi bat gehi metalgarraira anxeeta errateko metal saioriko bereera eta bakarrenera ere bai hemen antxe erreteko laurogeita laeta eta interneten bidez metalgaresen.wordpress.com eta intro berriarekin AB Fenixen antzera ez da? Hori da voltatzen gara gure hautu Errautxetatik! Errautxetatik, bai denboraldi baga zuei e, metal aurbiltzera eta, bueno, ba, ba, pixka bat momentu ez dugu aldatu, ezer, ez, formatu ez dugu aldatu es, baya, Ikusiko bat denboraldian baya. zer Hore da, hondaiteke ikusiko dugu Eta, bueno, ba, komentatu genuen pixka bat, haurre, bueno, laburpenean, ez, denboraldiaren laburpenean bigarren denboraldiaren laburpen horretan, lehengo aztekoan Ba, ba, bueno, pixkate... Uda, nola juan zitzen egon, ba hori, fans gehiu izan genituela uh -huh. Ez dakitaren, niruro gaita meretzi, oz ebitala ditugu, txigora bera ba, Enmaten du ez dela ezer, baina guretzako da motivada bat ez? Bai, hombre, esko udan uda egia san, ez dakit... De, ja, ez dakitzen gertatuen Gendik entzun gaituen jendeak, baina, bai, pixarren... En baina norbait egentzun gaitu interneten bidez, nor da nor da Eta bueno, ba gurekin jarri zen jarri da azken aldian bai jendea kontaktuan, bai, e, -mail, e mail bidez eta bai ere e Facebooken bidez. Gero aipatuko ditugu. Eta bueno, momentuz hasteko, ba piskat zein izango da gaurko menua, ezta? Bueno, ba gaurkoan e metal alternatibo, edo bueno, proposamen alternativa batekin etorriko naiz Alemaniatik eta bueno, Emergency Gate izeneko taldea aurkeztuko dugu. Gero, bueno, ba, gurera hurbilduko gara, e... bai, e, Metal Sessions jaialdia gaur ospatzen dena, 9 e... zertaditik aurrera Tun Crisix e, taldea dela de edo mm -hmm. eta horri buruz ere bai arituko gara eta amaitzeko ba, bueno, nire aldetik, pa ba, Metal Libre da egongo, ba izteketa Euskal Metalak. Metala. E, Euskal talde batekin, Gabezia taldea, Lasartearra eta Piskat Aui buruz zitz du Piskat, eta bueno, hori dena. Eta musika gehiago horrekin, hemen, e, metal garrasian hitz egiten ditzuena BRUTAL SPIGER! Eta kristalatzean zuzendaria daria eta botoia e, zap, zapaltzen dituena. DIER! DIER jauna, eta bueno, saio azteko, e, Ba bueno, Dead Angel Thrust Banda Kaliforniarra ekin goaz, Ba bueno, Singelberria iruzkin du, du interneten bidez, Son of the Morning, izena du abestionek, eta The Dreams Cold For Blood eh, lanean orkitu al izango duguna, urren goztialen eskuratu dugu, eta bera zor dugu, Dead Angelen Son of the Morning. Hor izan dugu. The de Angelen Son of the Morning. Kozteko goizearen semea, ezta? Osea, ana semea. Jack Hor. Eus, Metalgarrasiaren euskera, euskera ikasketak, lezioak e, nola izan da? Eh? Elu hartasuna hor rutziko dugu eta esan duzu Alemaniatik txumaitia. datorrela urrengo taldea, ezta? Alemaniatik, ni NVela Alemanian oh, izan naiz ez. Ja, egia da, reala ikusten. <laughs> Eta erra... <laughs> baina, bueno, kaso honetan... Eh, Koloniara ez, baizik eta... Bavaria ingurura jungara... Eh, Munich ingurura... Bertatik, Emergency Gate izeneko taldea kaltzeko... Zer kremak egiten dituzte bavarian, eh? Ba, oia, kremak? Bai, guztiko e, kremak... Zer duzu ikusi? Nik badauzkatu txan... Baina... Eh, bai... Eh, emergency <laughs> Gate taldea... HUM eh, <coughs> Mila behar zion magostean sortu zen Eta, bueno, estilo aldak eta desienta ipatuko ditugu talde honi dagokionez kionez Ze, aseirean, power metal talde egisara sortu zen Fabian Kiesling eta Mario Lockertek osatzen zuten e, Urte askotan underground inguruetan mugitu ziren Bi mila bian, oza, bi milagarren urtean markatu taldeak baizen bereko demoak aleatu zuen, eta, bueno Eta batzuten bat izen handirik lortu 2008an e, The Electric Co. E, Universal Records diskografikarekin sinatu zuten eta 2006an lehen diska gale batuzuten, Nelly Ray izenekoa eta hemen eman zen leheneko estil power metaletik, ba, nu metal eta hard rocketik urbiago zeuden doi nio gagoetara Eta, zer bertatu zitzaien, eh? Zer, zer deskurritu zituzten emakumeak? Ba, Ni petxatzen dut <laughs> Ni e, Taldekide aldaketaren bat ere emango zela orduan Hemendikan e, agur bero bat ba, Power Metalla gustatzen zaizuen guzti, hoi? Ba, abeslaria behintzat, e, berdina zen orduan Eta esaten dute, ba, lan berrian ba, James James Hayfield-eri gogoraz ezaketen haotxak edo egin zituela mm. hmm? E, 2008an ba, diskografika aldaketa batzuk egon ziren eta gainera ba, batean ba, Fabian Kiesling e, orduera arte ba, gitarra jole eta abeslaria zenak e, taldea utzi zuen alare taldeak ba, material berrian e, lanean jarraitu zuen e, orduan ba, Mario Lockert e, suidraka taldeko abeslari izandako dako Matias Kupkar harremanetan jarri zen eta horren bueno, ba, urtean 2008an ofizialki e, abeslari berri izendatu zuten, eta hasi ziren lan berrian, horretarako, e, ba, bueno, e, promoziorako youtubera beli zuten, eta zorte eta Silver Wharf Productions Disketxe independientarekin txinatu zuten. Gero, bueno, ba, mila abederatzian e, kaleratu zuten bigarren lana, eta kasu honetan, esaten dutenez, ba, duten ba Influence bezalako Death Melodico suedigarrera hurbildu ziren Abeslari berriarekin eta baina, bueno, tan... Melodez zarra Influence na edo berria. Ah, orrotz bai, ez saitut, ez? Jak, estaka dan, ezta? Ez da que <laughs> te ez dut aurreko diskak ez ditut ezagutzen, baina zi dutesan. ez da zara informatzen eta gero ekartzen duzu hemen erdi egina, ezta? Bueno, kontua da, hilabete e, batzuk berandoago, ja, dagoneko ba, bila garrantzitsua aldo zuten Europan Zehar, Creator, Caliban, eta Lubeiti bezalako taldeekin. E, hemen, e, ba, Chris Whitman, bateria joleak taldea utzi, eta Dominic Scholz ekartuzuen berelekoa. Eta, esan daiteke bateria joleak enduta, ba, taldearen osaketan, eko egon kororra izan dela ezker hostik, e, Daniel Esmil, Klatuan, Mario Lockert Basuan, Matias Kupka haotxetan, eta Blady Dose eta Udo Simon gitarretan. Gero bat azker oztik eh, produksio handia izan dut taldeak 2004-an The Nemesis Construak lana kaleratu zuten, 2004-an eh, Remembrance izaneko EP bat, eta Iaz eh, taldearen bosgarren lan luzea, ju izenekoa eta bueno, hori da nik entzun duan, eta nik esango nuke, ez dakit estil aldaketa bat den, edo behintzat, nik entzunduan entzunduan ez dute ikusten dezmelodikoa, ikusten dut e, gauza ezberdinak hartzen dituna, entzungo duena bestian e, dira batoke elektronikoak, gero ere e, e, bueno ba, hotsgarbi eta e, kulturalean kontrasteaz, hori da erabilia hori ere nabarritzen da, baina bueno nik uste dut meta alternatiboki enti dagoela, baina bueno zuen uske, esku utziko dute valorazio hori eta taldearen azken laneko Feeling Inside abestia entzungo dugu Hortxe beraz, Emergency Gate, Feeling Inside dugu, Emergency Gate en Feeling Site eta ondoren ondorengo taldea ba, bueno, e, lehen esan dugun bezala ba noizbean gurekin jartzen dira kontaktuan ba, bueno, taldeak edo edabideak ez eh pues e, Burdinean zera e, bai gurekin jarri zela kontaktuan eta bar eta bueno honakoan ba bueno aste astean eh gurekin kontaktuan ba, Infest taldeko bat e, bueno, e, Iparraldeko gazte bat Ba, Piskat kontatzen, ba, e, ba, bueno, Greencore talde bat, bateko partai dela, Infest taldekoa, eta ba, bueno, irailan ateraztutela taldearen hirugarren disko luzea. Everyday Hate disketxe poloen erraren eskutik, e, mm -hmm. hau bueno, aitorrekin egon nintzen egiten, azteko marra, makaradako aitorrekin. Ta bueno, ba, bueno eh, bera, ezagutzen dula eta ta, ta esango bueno, eh, diola ber el bat edo Ta curiosidad de seis idatzi zuen. Euskaraz, euskaraz. Bai, bai, bai. Euskeraz. Eta e, Aitorrek sandean arabera sandi no Sandidanaren, Sandidanaren arabera. eskerrik asko elu Ujarriuna va ba, va ba, bueno, ba, ditute usteud denak edo batezik va ba, denak. Eh, beraz, va ba, bueno, ba, berre, el, el bat eh, es genial diguten mm -hmm. eta bueno gainera ba so, esan diate ba hauek ba hori ba, e, e, everyday hate disketza poloniara utza dela bastante importantea greenkorzean ba mm -hmm. beraz e, produktualdetekan baneko garrantzia izango dela eta bueno patek esan zegon arabera ba, ba bueno e, bia besti bueno hiru jartzen zun berak bia besti bakarrek ikusi ditut nik entzungai eta bueno greenkorra beste dia bada sosto azkar oso, oso motzak Eta horren entzungo ditu gana, lehenengo The Everlasting Shame, e, Nasum taldearen cover bat, eta bigarna Darf, Darbafar. Eta...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 rentzito sustemcela de everlasting shame nasun talderaen cover bat eta darbafar e, ba infestalderen bi entzungai dauden bi abestiak ta bueno zuzenean ikusi nahi badituzute eta momentuz garaiz eh joan e, ir chicos ate ba beatzit e, ikusi alditza ba, crisis christ Rush, rascamorra eta aitoren titadinerekin batera E, nieseneko, ez dakit, nieseneko eretoan, ez dakit nondon hori da, Niesen, uh -huh. ni e, noa, asoziat e, Elkartearen ereto el horretan uh -huh. Eta bueno, uste, dela usteut Beraz, ba, bon. Jente, jende mahoa, ba, oiukatzen du, baina jende majoa da Azken finean, eta, bueno, ba, ba grinkora gustatzen bat ez du, eh, ba Ba, hortikan pasa alzaitezkete. Zalde guztian da Grinkor jai bat? Bai, bai, bai, bai, uste bai, eh, aitorak esan zian arabera, bai. Uh -huh. esan, zi esan zian, niri pasa zaitezte, eta eta etzain godu denak, eta... Baina, klaro, nik orain eh, langilean, ezt, eta zin dut, gauza, larun batetan eta nabain lan egiten dut, eta <laughs> zetriztez, eta nik <laughs> konlogez <que> gido. Ha, <laughs> ha, ha, Eta, bueno, saioarekin jarraituz, off-topic hau pixkat itxiz Ba, bueno, e, me, Metal Sessions e, bigarren alea, edo, ez dakit, esaten da, bigarren no, alea ba, Metal Sessions jaialdiaren bigarren alea, gaur bertan ospatzen dat, irungo tunkaretoan Ba, Charlie-ren MPR rekordsek e, antolaturik Eta, bueno, ez, e, bertan izango ditugun talde, talden artean, ba, bueno, e, kartel burua krisis, e, krisiks parkatu, e, da Catalunyarrak eh e, bai, musikan bai mugitzen dira eta bueno, azken, azken aldean, ba, estatu mailan nahiko esan bon, bon, dezakegu ba, banda potente potente bat izan e, daitekela Ba bueno, ez dakite zugu ikusizunun, orain dela denbora jaitez ba, bat jarrenun e, YouTubean dokumental bat, ba, metal musikaren a, zuzeneko metal musikaren arabera eh e, inguruan, Catalunyan e, en zuzen, baina bueno, bizkat eh uh -huh. Españarestatu sora, e, ba bueno, edo uh -huh. Liteke eta bueno, eh egiten zizkieten bai taldei bai bai, e, bai, e, bai, e, bai e, zalei eta bar eta pos, denak oia denak e, ba, esaten zuten, ez? E, estatu mailan ba metal mugitzen ari direnak orain, esan ba, dezakegu crisi crisi spazuk, eh, Angelus Apátrica erebait ezuk, ba, bigarren e, gastetasun hau bizitzen ari direla. Vita mm -hmm. inmana eta delako taldeak, ba, bueno, e, agian e, entzules zarrenak edo veteranoenak eh, zarra izango ba ba estu ezagutuko baina bueno azken urteetan atera diren talde taldeak dira eta eta oso potenteak eh bueno pa fiska hori osatewa crisi crisi crisi jode dislexia crisi hau ek ba bigarren eh, jaialdi honen eh, kartelburuak estan go dira uh -huh eta hauen e, abesti bat edo, bueno, zen eusuz erbait e, ampliatu informazioa, ez? Ez, bueno, e, berbada, ba, bueno, taldekidei begira aipatu taldekideak, edo, bai, bueno, bota, neitzu, bota, jert, nahi duzuna? E, bueno, ba, Javi Carrion eta Mark Torrasek e, sortu zuten taldea, eta beranduago ba, Mark Busket eta Albert Rekena sartu ziren. Mark Busket! Gitarra joletzen eta Julian Badr <laughs> Abeslari gisa. Eta bai, entzungo dugu, e, Piskat, e, krizik zen Brutal Gadget. Bota. Ui, abusta. Abukara <laughs> Natzo no jendea bideo hau ikustea, ze ikusgarria da tipoa. <risa> la pertsonaia bezela jantzita, et tragedia ta gusti. <risa> ba, bueno, ni que eh, dokumentala ikusi nituen, dira tipo bastante majo, bastante jatorrak eh, dirudite. Eh? Eta bueno, nik ba, ba, ez haue, eh, bueno, esan dut ana, ba, besiat esan dut, baina bueno, informazio geiagorako, ba, hor blogean sarrera, metalgarrasian.wordpress.comen. Okay. E, gaur bertan egindako sarrera Nik beti garaiz Eta bueno ez da, ez da e, Jai aldiko talde bakar ez da Hori da e, Bueno dagoneko nigu zten Naiko ezagunak diren Talde batek jarraituko du, Elberez taldea. Ay, hemen guretzako bai, nahiko ezaguna, ba asko gustatzen egurako bai, taldea. Bai, eta garrazianesanesan dut aipatu ditugu bain baino gehiagotan, e euskal herri mailan Nahiko baiz, mugitzen direlako, bai. emate dituzte, bueno, kontzertu ezberdinak gure eskualdean. E, eta bueno, e, jende askorentzat ezagunak ez badira ere, ba ja nahiko veteranoak dira, urteak bai. daramatzat zenatoki ganietan, 10 urte inguru, 3 lan, e, bueno, e, dira eta ba Gia da, ba, bere azken lanarekin ere izugarriko biraman dute. Bai. Euskal Herrian zehar eta, bueno, Itzalitako izarren lurraldea lan hori, ba, benetan merezi duena. Navarritzen da taldonetan garapen handia bai. Aztegut, bai. Ba, eta lan, lan interesgarriak, diskak merezi duenak. Bai, da, ba, ba, denbora joan ala, ba, ba, estiloa ezagut, perfektzionatzen joan diela eta ba. azkenekoan, ba, bueno, Kristonak oso dago, abestiak so oso ondo oso daude. Eta batez ere ba zuzenekoen ematen duten kaina ba ikusgarria da, ezta. Azkenalde ba, ba, ba. Gintan... guk gu, ikusi egin dut Donostin dokan, ezta. Bai, marka jaialdean. Ezka ba, no, jai galduzun e, etzen oso ona soñua, abeslariarena ba, e, ta bueno, e, ner, ustez gehiien irasteen duen gauzetakoa da abeslariak ba. zuzeneanola besteen duen, ez <hazitzen> gaina ematen du, ze benetan. Bai, oso ahots ha du <hazitzen> Kristonako indarra transmitetzen duena. Eta, bueno, pixkat, ba, entzungo dugu, ez, elberetan lehen. da, egin bedi neren haia. ba berez Elberez e, Legazpiarrak eta jarraituz ba pizkatu urrunago joango gara, ez? Al Argentinara. Ah, bai, bai, bai. Zen dentzen goratzen da ez taldetartzen? <laughs> Be. Gora Metalgarrosen gidoiak Ba bai, etalde argentinarra nungo dien, lehen biratu wikipedien, baina nesan ez gobatzen nungo ba, duzu jarrian der. Ai, <laughs> eski nik esan dizut, ba, errealera jokalari futbolari baten jaiot edo gooratzen zidala, baina ez rio nez... tercero, ez hori da. Rio tercero. Rio prioniren rio. erria. Aha. Bueno, ba, estampi da da taldea. Da. Eta, bueno, bitxea intzait, eh, menjarri duzunan arabera, ba, nestan mila bat zundan laitama ostean Sartutako talde izan, 2000 sortzean kaleatu zutela lehen lana. Bai, ta... ba, e, barkatu, e, bai, e, gauza da, bueno, beraiek asiziela hori Argentinan jotzen eta, bueno, birak egiten tabar. Hmm. Eta momentu batan ez nesgatzen zer urtean izan zen, ba, hartu zuten erabakia Europara joateko. Eta, Europan garaken, garapen musikal hori bilatzeko. Uh -huh. ta, suposatzatu dute salto hori ba bueno ez dakit ze urtea etorriko zien igual 2003an 2004an ezakete eh mm -hmm. buruz esaten diren zen ez gozatzen ustiot data gozatzen baina e, bai bueno, eh europa etorri zen ba pizkat musikal hori biak uh -huh, biatsako uh -huh. ta chapel ke ta arabera ba, bilbo vision pop rock haialdian baita duela gutxi lorkakoen den chapelketan iraslea izan dira uh -huh. eta bueno e, Crowd control de Zeus of War iseneko hirugarren lanak aldatu dute eh? eta bertatik bertatik crowd control isen bereko abestia Eta kaineroak egin esan, e? Eh, bai, bai, denak dia, e? gutxi gora, bori estilo gogorreko, ez dakit nola, definitu nintuzke, baina baintzat, bori, kultural e, presentzia handile izango da, eta ere bai, azkeneko talde honetan, e, burgozatik datorrenak, ez ba, ongi goratzen badut. Hori da, ad de eternum izaneko ad eternum. taldea. Ad eternum, ez dakit notu, den. Latinean, okay. bueno, nik kopiatzen honetan, ez den zuatzen. Bai, bai, Burgooseko oso talde gaztea ezta? Bai bi an sortutako taldea, Ramon eta Albarren mono bueno, ekimenari esker eh, zuten den bezala hardcore eta metalcore proposamena bon ba, bueno, urterekin bidenez garatzen fundirena, rock musika, GBA eta trash musika ikutu eta gero ba, orain ba jarkor eta metalcoretik hurbilago dabiltza. Bai, bueno, neke antzotena pixka bat, eta jarkorrarekiko ba asko hurbilago dela metalcorerekiko. Dabago abestiren bat ba hori eh e, guturalen eta melodikoen ba, zera, kontraste hori kontraste horrekin jolasten dutenak, baina e, orokorrean niertsen zait e, hardcore talde bat edo garkor Jark, garkor ba, asko zurbilagoa ba, ta buena edo ez dakit ja, nik e, putzu batzuetan sartzen naiz memetioen oschalkos bai bai e, bai talde goztea e, aeternum eta zabeztia entzungo duguno eh aeternum a aeternum maitzeko Euskal nire feila, ez da, azkeneko taldea zela esaten unta buruzar izara talde hau bergararra da darko de izeneko taldea talde gaztea ere bueno, ba, denbora gutxi duena 2.000 eratzian sorturikoa eta kasonetan ba, melodez estiloa jorotzen unta musikatik influenzia diduzte larik ere Da gustanto zaitaldea piskatantzundeatuan birua besteak. Cazki no? txarre geru ditu. Au uh -huh. dira piska bera komparatuzkiasunak elberezekin. Bai, bueno, sin saber. Esta es beste Ez nik Ez dakar da beste taldea. bueno, esta compara. A dáme lo. Es ah, berdinak ah, bai, Talde guztiak, ez? Baia, bai, ¿No le dan a son taldea? Dark Code Dark Code taldea, zarago zarra Hori, eh, melodeza estiloan mugintzen dienak Eta, bueno, ba, interesgarria Eta, se ha bestiintzungudu Se ha bestiintzutena digara Processed Mind Hor no, duan, egiteko eh, Bi proposamen euskal herritik darko Code eta El Berez. bai Bi Espainiar Estatutik Crisix eta Ad Eternum Ad Eta Ad Eternum. Besteatik eta, bueno, ez, markatu, Estampida Estampida Eta hori gaur, bueno, eh, asidaia da Baina, bueno, marretan oa marretan oa marretan hasiko marre dira kontzertuk E, tunkaretoan, esan dugu bezala e, usta zarrera kamabi eurotan, e, aurrera aurretik ezin ez dira erosi zarrera kamabi eurotan, tunkaretoan tunk eta behatzi terditatik aurrera konzertuak amarretan o marterditan eta honekin jarretzen dugu saio egin, ez da? Bai <gülüyor> Algaracia Anche de Radial Eta Five Finger Death Punch talde arekin goaz, Amerikarrek Battle Born single berriaren videoklipa estrenatu dute, Single hau talderen album berrian aurkitu alizango zue, The Strong Side of Heaven and the Rekteus no, Side of Hell volumen B, izenekoa oso izen luzea, azaren emeretzean kaleratuko dena, eta izen bereko singela esan dugun zela, Born, Five Finger Death Punch. Once upon a time there was a part of me I shared Years before they took away the part of me to care I've been thousand places and shook them Boz behatzeko eskukada hilgarria. Ilgorra ez, hilgarria edo, bai zen nahiko komikoa. Osa, abesti guztatzen abesti honak izate dituzte, baina ere behi daude beste beste batzuk zeskia gustatzen zer Eta esan diozuan bezala, bat eskete balada batzuk nahiko... Nioñoak. Eh? Nioñoak bai, bai eh, nahiko patriotikoa diea bai. Oh baina baina bueno, eh pena merezien, talde bat dela uste dut, nik zuzenean ikusi nahi ditut. Eta bueno, ba nere atalera edo bueno, zure atalera, baina nere atala, ez, gure atala, Metalgarrasiaren atala, Uri, Euskal Metalaren atala bultatzen gara. Eta bueno, ba, ba, lehen esan dugun bezala, ba gurekin jarri kontaktuan, e, bai e, Infest taldeko bat eta bai ere Gabezia taldekoak eta pues ba gaur ekarri ditugu onera, ez? E, Gabezia taldea, eh, ber, e, galdunez. Gabezia taldea e, taldea lasartearra dugu 2012ko urtean sort e, jaiotzen dena eta bere hitzetan ba proiektu serio bat aurrera ateratzeko beharrekin sortzen den talde bat. E, David Carcedo a Julen Basterra gitarran, Guillermo Karcedo Basuan eta Guillermo Murcia baterian e, biltzen dituena. Taldearen helburua, eh, pizkat iruditu zaitez eh, Sakit elkarresketa teen 70, iruditu za pizkat Sakit desso so so maduro, ez dakin nora pentsatu. Beraien hizetan, ba bueno, helburua sortzea eta sortutakoa partekatzea da eta hortik dator ere, ba, gabezia izena, komentatzen duten bezala, ba, bizitza gabezia da, gizakia, e, gizaki bezala sortzera eta eraberean gure beharrak hasetzera eramaten gaituena. Ba, zerbait, zerbait faltatzen zaigunaren sentipena izaten da, edo mm, ba, sentipen hori ez. E, bandan helburu berdina duten jendea bildu eginda eta horrek e, aktivitatez berdinetan parte hartzera eramaten ditu, ba, kasuan eta aktivitate musikalak egitera. E, Gaztaek estan izan, izan arren ez dira si berriak musikan e, zer zer zenbait partaidek beste taldetan esperientzia baitute hor e, e, talde bat bakareka aipatzen duten flashback e, bilatzen mozute flashback lasarte e, ba hor e, youtubeen bi, bizpaitzu bideo dituzte uh -huh. eta bueno, e, ba, bueno esperintzia, musikan esperientzia hau o taldetan esperientzia hau ba batez ere lanaren kultura ikasten lagundu die au eh, asko komentatzen dago asko ezakirik nabar mentzen duten gauza bat eh, da eh, ba bueno, proiektu bat serio serio, bat, eh, serio batean sartzen za balango ba gogor egin behar dela eta gauzak er dira erdean uzteko edo erdi ezakirik esaten da amaitzear edo bai, egin gabe doa. gauzak egin gabe edo amaitzar uzteko ba hobedela ba, ez ateratzea estilo edo, edo soinu kontuetan ez dira sartzen e, bere musika etiketatzea ba muga bat bezala ikusten dutelako hau bueno, orokorran ikustu dute e, metal taldetan. E, pertsonak hiru dittuzengun ba, bueno, lehenzan dizut pixkat kokatzeko ba, bueno, e, elberezera zera ba, zenbait ikutu goratzen zizkiatela helbeze ba, bueno, da edo ere bai ezdaki beste... Bueno, Oztakit, Euskal taldetan azken aldean ein zen ikusten hori ze gutura lori asko erabiltzen dutela, nahiko erritmo gogorrak, erritmo azkarrak ere bai. Ezdaki horen e, jarriko izugugu zuek e, epaituko du.dakitor esaten den bere zait. Lehen diskoak Gizakia etai iztutako lana izan da eta beren eskura zituzten baliabideak erabiliz e, sortu dute. Eta horre esagatik, ba, nahiko harro dabil e, taldekideak, ta ba, kalitate honerekin grabatzeko, ordenagailu eta eta soniuntxartel bat, besterik behar izan ez dutelako. Behar, behar izan dutelako, ez dakit duaz, bukatu. <laughs> Zer dislexikoa nago gaur. Ba, ba, Arritu naho, ba, lortu bai. duten e, produkzio kalitate hori esan ba, ba, beraien hitzetan ba, e, portatil batekin eta soniuntxartel batekin. Eta ez da txara. Bai, ba, ba, bueno komenatu gehiagotan e, saioan ba, nola musika azkena azken urteetan bat ba, demokratizat, demokratizatu den edo. Uhum. eta bon bueno, norberak bere diskoak bere kabuz grabatuhal dituela, kalitate hobeagorekin edo txarraagorekin eta kasu ba, honetan ho nahiko kalitate ona lortu dela iruditzen zait. Uhum. eta bon bueno, entzungo dugu... E, taldearen makina honek musika zigiluak hiltzen ditu ordu ja. gu gabezia Eta honekin, gabeziarekin, e, saioan azken txampara iristen gara. Non, pixkat, goratzen dugu, zer goratzen dugu, zuzen dara, jauna, Tyler. Jauna. Zer gogoratun ez, Oander? Baztakit, nola jarri daitezke, nola jarri daitezke jendea, jendea gurekin kontaktun? Itz bat desango dut. Puf! Puff! Puff, e, apuntatu da duzu, ikusi zaitu dela <laughs> Etxe kolanak egin dituzu. Bai, bai, modu asko, eta... Bariatuak, ez da? Bai, Bariopintoza nahi nuen, baina ez da. <laughs> Bariomarraztutak jarraitu, mesedez? Bueno, ba, lehenik e, blogean, e, bainta berriroa aipatzen dugun blog edere horretan, ikaragarria! metalgarasia.wordpress.com bezetik Facebooken, e, ba ere abestiak, berriak eta jartzen ditugu. Baita gurekin interaktuatzeko segure denik, ba... ba, eta, Azkarren, ba da, da. Azkarrena. Azkarrena. Mm -hmm. Bai. Facebook.com/metalgarazia. Hori da, gero bat Twitterren ere txoorrotioan bai, horri ez du ukaso handrik egiten <laughs> ja, bueno. ikaste bidean nago Twitter ekin. <laughs> e, bildua Metalgarazia aurki gaitzak gazak ez zue, era horretan eta bukatzeko ez e, e-mail bidez edo, e post bidez e Post bidez? a metalgarrasia@abildua@gmail.comen eta ba honekin eta azken taldearekin e, agurra egiten dugu gogoratu ba bueno e, gaur ez jera legongo baina hurrengo astean eta eta tunken e, aurrean e, e, e, Antolat. antolatuko eskerrik asko antolatuko diren e, jaialdietan ba seguruenekin gora metalgarrasia jaialde eta gero e, ba bueno metal jartzen ez e, pintxa diskos hori da E, nahi behar dut zutepa ba, horrela ezagutu, edo ez. Baina metal musika entzun, eta metal temazoz ez, abestiazoak. Abesti lukainka. Ganda. Lukainka, pepino abestiak. Ba, horren hora, metal garrasia horre pintxatzen, eta, bueno, e, saioa gurtzeko, ba eh Avalanche, e, Alberto Riondaekin goaz eh Alberto Rionda Avalanche Talde tal des, desagartuaren bai da eta proiektu berri bat e, du Eskutartean. Proiektuaren zena Alkimia da eta ba azken, azkeneko lana lana bezela ba, Luis Royo Marrazkellerari famatuak egin ditu Artelanak. Momentuz datarek ez dago ba, noiz atrakoen disko hau e, Alkimia disko hau proiektu hau. Baina e dugu, aurrapen singela, hau el lobo y el arca ezena du eta honekin agur esaten dugu. Agur den hori. Agur.